10 yeah. neno pote maria niña pota neno Otá no pote maría niña, otá carne no pote Mariana oh, no Maria, na. Moi boa tarde dende con barro. Recollo aquí unhas cantas noticias que agar dos sexan do seu interese. Quen ainda non viu a película Matria, penso que aí en Barcelona ten oportunidade de poder vela. Esta película, que saiu en exhibición con 60 copias, converténdose na máis importante estrea comercial da historia cinematográfica en lingua galega, proxectouse o mércores pasado en Pontevedra nun pase especial con entrada de balde no teatro principal. Moito público quedou xente fora e asistiron o director Álvaro Gago, as actrices María Vázquez e Susana San Pedro, ademais do produtor do film O Pontevedrés Dani Froiz. A ópera prima de Gago estrenouse a finais de marzo nas salas comerciais, colleitando un notable éxito tanto por parte do público como da crítica. Penso que aínda se pode ver en salas de Galicia, en Madrid e Barcelona. Parte da rodaxe realizouse en diversas localizacións de Pontevedra e Arousa, con escenas onde se amosa a dura vida de Ramona, a protagonista, unha muller de 40 anos interpretada por María Vázquez. Despois da proxección, o público tivo a oportunidade de asistir a un coloquio co director e coas actrices. O mesmo día, co mesmo horario e a poucos metros do Teatro Principal na Casa das Campás, tivo lugar un acto relacionado coas letras galegas, organizado pola Vicerreitoría de Pontevedra da Universidade de Vigo. O acto principal foi a conferencia do profesor Alonso Montero, co título de Francisco Fernández del Riego e o seu labor político-literario no Excilio Interior. Interviron a parte do profesor Alonso Montero, a vicereitora do campus de Pontevedra e a profesora e investigadora Ana Acuña Trabazo. Falou Alonso Montero sobre todo do labor cultural desempeñado por Galaxia con Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego, García Sabel, Celestino Fernández de la Vega, Xaime Illa. Houve tamén actuación da aula de música tradicional e coro do campus de Pontevedra. Un feito salientable destes anos de loita cultural no exilio interior foi a aparición da revista Grial, que precisamente estes días editou o número 237 co título de Francisco Fernández del Riego Testemunho e Compromiso, con artigos de Patricia Arias Chachero, Francisco Fernández del Riego Estudante Universitario, de Uxío Breogán Dieguez, a militancia política do tempo republicano a ditadura franquista, de José Manuel da Silva, Celso Emilio Ferreiro contra Francisco Fernández del Riego, de Marían Vidal Flaile, lembrando a don Francisco Gueiro de Penzol, e tamén Francisco Fernández del Riego na cadea de Malores Villanueva. Tamén no país veciño están con celebracións literarias. Este ano, todo Portugal festeixa o centenario do nacemento de Eugenio de Andrade, autor de Oscuro dominio, Materia solar ou O sal da lingua, moi vinculado ao Porto, finou no 2005. Porto, onde se afincou nos anos 50, é a súa cidade adoptiva, pero nin o Porto se entende sen Eugenio, nin Eugenio sen Oporto, Porto, di Jorge Sobral, responsable da exposición conmemorativa que aloxa a Biblioteca Municipal Almeida Garret. Con antepasados españóis por parte materna e próximo á nosa cultura e a nosa poesía dende o mundo clásico ata a xeración do 27, mantendo con algúns dos seus membros no, non só relacións literarias, senón persoais e epistolares. Traduciu a Lorca, visitou en Madrid a Vicente Alexandre e mantivo con Luis Cernuda un intercambio epistolar. Conta o poeta e presidente da Asociación de escritores en lingua galega, Cesario Sánchez, que Eugenio de Andrade estivo en Galicia varias veces e que coñecía ben os nosos escritores, valoraba a Rosalía, falaba moito de Galicia e que pensaba que era unha prolongación da súa terra. En Galicia recibiu no ano 2000 o premio Celso Emilio Ferreiro. José María Muñoz Quirós catedrático de literatura, dixo que a poesía portuguesa, esa gran descoñecida, tal vez unha das poéticas máis interesantes que podemos sentir, ten en Eugénio de Andrade a un dos fundamentais creadores do século XX, unha das obras con máis peso e maior originalidade. O seu verdadeiro nome é José Fontiñas, nado en Pouga de Atalaya, na Beira Baixa, no 1923, e finado no Porto o 13 de xuño do 2005. Foi poeta, prosista e traductor. Recibiu o Premio Camões no 2001. Eh, nado no seu dunha familia labrega, herdou o desprezo polo luxo e a degradación que producen sobre a persoa home dunha gran cultura literaria e excelente coñecedor da poesía española, deu a coñecer como escritor no 1942 co seu libro de versos adolescente e algúns anos despois eh, acadou notoriedade con as maus e os frutos, considerado un dos libros máis importantes da literatura portuguesa actual é un dos poetas portugueses máis traducido e tamén un dos poetas portugueses máis reconhecidos do século XX. Pasamos a outra cousa. O arquiteto César Portela, que naceu en Pontevedra no 1937, é o novo gañador da medalla de ouro da arquitectura a distinción máis importante que concede a profesión instituída polo Consello Superior dos Colegios de Arquitetos de España. No ano 1981, a medalla de ouro recoñece o esforzo das persoas e institucións que unobrecen o que facer arquitectónico co seu labor. O xurado, valorou a solidez da traxectoria profesional de César Porcela como referente galego das novas xeracións de arquitectos tanto en arquitectura como en urbanismo. Así mesmo, salienta o traballo do arquitecto localista que supera o seu ámbito natal para proxectarse internacionalmente. A decana do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza, Helena Ampudia, Destacou que se trata dun gran recoñecemento para un arquitecto de referencia na Galiza no ano do 50 aniversario do Coleo Oficial de Arquitetos, institución da que César Portela foi fundador e primeiro secretario. A súa obra serviu e serve de inspiración para as ar e os arquitectos galegos, e esta medalla é o recoñecemento a toda unha vida dedicada á arquitectura e a profesión. Desde o seu estudo, nunha pequena cidade como Pontevedra conseguiu converterse nun referente da arquitectura internacional. Na súa ampla traxectoria destacan obras como a Estación de Autobuses de Córdoba que foi Premio Nacional de Arquitectura, a Estación Central de Valencia, o Museo de Historia Natural da Galiza, o Pazo de Congresos e Ocio e o Edificio Domus na Coruña, o Cemiterio Municipal de Fisterra, o Palacio Auditorio Mar de Vigo, o Museo Etnográfico Togamura en Xapón ou a Torre de Control de Charme el Sheikh en, en Egipto, entre outros. A entrega da distinción terá lugar o 22 de xuño. Cambiamos para outro tema. O Festival de Cans celebra este ano o seu 20 aniversario. A primeira edición tivo lugar no 2004 e dende aquela o certame gañou en dimensións e popularidade pero mantivo a súa esencia centrada nas obras de pequeno formato na promoción do cinema galego e, por suposto, do agroglamour personificado no seu desfile de chimpins, no torreiro das estrelas no jaliñeiro e nos xa famosos espazos de proxección como ao baixo de Bugarín, o baixo de Moncho, o baixo de Alfonso e cuberto de Chelo. O festival presentou o programa da súa edición número 20. No acto, Alfonso Pato, director do certame, destacou que esta edición do XX aniversario será unha cita cargada de emoción con sorpresas e que será un reencontro de bellos amigos. No coloquio da Leira, o día grande do festival está previsto un emotivo encontro que reunirá a moitas e moitos dos recoñecidos co premio Pedigrí ao longo destes 20 anos, entre eles Antonio Durán Morris, que foi xurado na primeira edición do certame. O compostelán Luis Zaera, que veu obter o seu segundo Goya por as bestas, recibirá o venres 19 o premio Pedigrí de honra co que o Festival de Cans recoñece o conxunto da súa traxetoria cinematográfica. Ese día deixará as súas pegadas no terreiro das estrelas, a beira de anteriores homenaxeados como a cineasta Margarita Ledo, Jorge Coira ou o actor Luis Tosar. O festival vai contar coa presenza da cineasta e fotógrafa Franco-Armenia Valerí Masadián, O certame dedicaralle o foco internacional cunha retrospectiva completa na que presentará as dúas longa-metraxes e sete curta metraxes, seis delas inéditas en España. Cán ten este ano unha duración de cinco días. Comeza o martes 16 e o mércores 17 de maio o festival contará cunha intensa programación da mañá ata a noite para celebrar o Día das Letras. Cine en galego, coloquios, música tradicional e actividades como Novas Camadas ou Día dos Vecinhos. Entre o máis destacado da xornada, atopamos a estrea do documental Florencio o cego dos Vilares, dirixido polo músico Pancho Álvarez, dedicado ao considerado como último xograr galego, o músico cego Florencio dos Vilares, violinista, cantor e contador natural da Forza Sagrada e tío avó de Xoel López. Tamén se presentará o documental De casa en casa. Unho homenaxe ás veciñas de Cáns que recolle as testemunhas dos oficios extinguidos nos anos 70 do século pasado, como os das mulleres que percorrían as aldeas coas máquinas de coser o lombo, as que cociñaban nas celebracións doutras casas ou as que facían de parteiras para axudar a parir a outras mulleres. Ademais das proxeccións de curtametraxes e filmes e dos coloquios e debates sobre o cine e o audiovisual, o Festival de Cannes sempre prestou atención á súa programación musical, que nesta edición inclúe 25 concertos, todos eles con entrada de balde. Destaca a actuación de Los Pulsets o venres 19 de maio, o mesmo día que Fillas de Cassandra Mr. Quilombo, De Limbos, Tony Lomba, eh, Helio dos Santos. Ademais, haberá unha sesión Bermú coa música de Mallou, recentes gañadores do Premio Narf da Deputación da Coruña. Eh, para rematar, a Anamoura Eh, nada en Santarén no 1979 é eh, considerada unha das fadistas máis exitosas da súa xeración e tamén récord de vendas de discos no seu país entre eles pois guárdame a vida na máu Aconteceu para a lenda saudade eh, despídome até o próximo sábado co tema Desfado que teñan unha feliz fin de semana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 Ai, que saudade que eu tenho de ter, saudades, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, se eu pudesse não cantar, ai, se eu pudesse... E lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha cantar além cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçado Nem certeza que nada mais certo existe Além da grande certeza de não estar certa de nada